פרק ב' וידבר ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו והחונים קדמה מזרחה דגל מטה יששכר ונשיא לבני יששכר, נתנאל בן צוער. וצבאו ופקודיו, ארבעה וחמישים אלף וארבע מאות. מטה זבולון ונשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. וצבאו ופקודיו, שבעה וחמישים אלף וארבע מאות. כל הפיקודים למחנה יהודה, מאת אלף ושמונים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאותם, ראשונה ייסעו. דגל מחנה ראובן תימנה לצבאותם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור וצבאו ופקודיו שישה וארבעים אלף וחמש מאות והחונים עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון של עמיאל בן צורי שדי וצבאו ופקודיהם תשעה וחמישים אלף ושלוש מאות ומטה גד ונשיא לבני גד אלייסף בן רעואל וצבאו ופקודיהם חמישה וארבעים אלף ושש מאות וחמישים. כל הפיקודים למחנה ראובן, מאת אלף ואחת וחמישים אלף וארבע מאות וחמישים לצבאותם, ושניים ייסעו. ונשאו אל מועד מחנה הנביאים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן ייסעו איש על ידו לדגליהם. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ונשיא לבני אפרים אל בן עמיהוד. וצבאו ופקודיהם ארבעים אלף וחמש מאות, ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה, גמליאל בן פדח צור, וצבאו ופקודיהם שניים ושלושים אלף ומאתיים, ומטה בנימין ונשיא לבני בנימין, אבידן בן גדעוני, וצבאו ופקודיהם חמישה ושלושים אלף וארבע מאות. כל הפקודים למחנה אפרים מאת אלף ושמונת אלפים, ומאה לצבעותם ושלישים ייסעו. דגל מחנה דן צפונה לצבעותם, ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמי שדי, וצבעו ופקודיהם שניים ושישים אלף ושבע מאות, והחונים עליו מטה אשר, ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עוכרן, וצבעו ופקודיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות. ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי, אחי רע בן עינן. וצבאו ופקודיהם שלושה וחמישים אלף וארבע מאות. כל הפיקודים למחנה דן, מאת אלף ושבעה וחמישים אלף ושש מאות, לאחרונה יישאו לדגליהם. אלה פיקודי בני ישראל לבית אבותם. כל פקודי המחנות לצבעותם, שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, והלוויים לא הותפקדו בתוך בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחותיו על בית אבותיו.